Ось що сталося. Горезвісний солдат удачі Нікомо Коска причаївся в тіні і спостерігав за складом. Ніби тихо, вікна в прогалених віконницях темні. Ні мстивої юрби, ні криків вартових. Інстинкти підказували йому просто піти в ніч і викинути з голови Монскаро Меркато і її божевільну жагу помсти. Проте йому були потрібні гроші, а його інстинкти ніколи не були варті навіть купи гівна. Тому він лише зіщулився у проймі дверей, коли провулком пробігла жінка в масці, підібравшись спідниці підниці і хохочучи. За нею гнався чоловік. «Повернися, сучко, ти така, і поцілуй мене!» Кроки стихли вдалині. Коска гордовита, немов вся вулиця належно йому, попростував у провулок за складом і приліпився до стіни. Бачком пробрався до задніх дверей, з дихим дзенькотом вивільнив із тростини клинок, і той холодно замерехтів темряві. Клямка повернулася, двері відчинилися. Коска тихенько шаснув у темряву. Та не руш!» – шию поцілував метал. Коска розтиснув руку і клинок бряснув на підлогу. «Мені кінець!» «Коска, ти?» – лезо зникло. У тіні за дверима стояла вітарі. «Шайло, ти перевдягнулася? Мені куди більше подобалося вбрання, яке ти носила в кардоті. Якось жіночніше чи що?» Фух. вона протиснулася повз нього в коридор. Ота білизна, якщо можна так сказати, то було справжнє знущання. Доведеться задовольнитися з погляданнями її усновидінніх. Що сталося в Кардоті? Що сталося? Коска заклякло зігнувся і, намацавши двома пальцями свій клинок, підняв його. Гадаю, за даних обставин найкраще пасують слова «кривава баня». Потім зайнялася пожежа. Мушу визнати, я швиденько накивав п'ятими. Щиромовлячи, він був огидним сам собі через те, що втік рятуючи свою нікчемну шкуру. Проте вкорінені звички всього життя, а надто змарнованого життя. Важко змінювати. «Краще ти розкажи, що сталося». «Король Союзу, ось що!» «Що?» – Коска пригадав чоловіка в білому. У масці у вигляді сонця що сходить. Той чоловік не вельми то був схожий на Фоскара. «А, це пояснює, чому стільки охорони було». «А що з твоїми розважальниками?» Великою мірою матеріал на списування. Жоден тут не з'явився. Поки що ні, похитала головою Вітарі. Тоді, мабуть, більшість або й усіх можна списати. З найменцями так завжди. Легко найняти, ще легше звільнити, і ніколи ніхто не сумує, коли їх більше немає. У притемненій кухні, згорбившись над столом, сидів Любчик і легенько перекочував Кості у світлі однієї єдиної лампи. Важкий і вкрай грізний тисак поблизкував поруч. Коска підійшов і вказав на Кості. «Трійка і четвірка, так?» «Трійка і четвірка». «Сім. Геть нічого не звичайного». «Середньо». «Можна мені?» Любчик різко звів на нього очі. «Так». Коска зібрав кості і легенько покотив. «Шість. Ти переміг. У цьому моя біда». «Справді? А моя ще я програю». «А що таке? У гральному залі жодних неприємностей?» «Трохи». У світлі лампи на шиї колишнього в'язня темніла довга цівка напівзасохлої крові. «У тебе щось отут», – сказав Коска. Любчик стер кров, подивився на свої червоно-бурі пальці, на обличчі стільки ж почуттів, як у порожнього умивальника. «Кров? Так, багатенько її було сьогодні». Зараз, коли Кості вже нічого не загрожувало, запаморочла вону трівне почуття небезпеки почало відступати, і виразно вилилися всі давні жалі. Руки знову затрусилися. «Випити, випити, випити!» Він подався з кухні на склад. О, наш розпорядник сьогоднішнього кривавого цирку. Морвір, прихилившись до перила, глузливо вишкірявся з гори, де й поблизу неспішно чистила помаранчу. Наші отруйники, прикро бачити, щоб ви вибралися живими. Що трапилося? Губа Морвіра закопилилася ще дужче. Відведена нам роль передбачала усунення вартових на горішньому поверсі. Це ми виконали вкрай швидко і непомітно. Нас не просили залишатися в будівлі по тому. Власне, нам наказали не залишатися. Наша працедавиця не цілком нам довіряє, їй непокоїло, що почнеться бійня без розбору. Власне, за визначенням бійня ніби не передбачає вибірковості, станув плечима коска. Хай там яка справа, за яку ви відповідали, зроблена. Гадаю, тепер ніхто не заперечуватиме, якщо ви візьмете оце. Морвір ворухнув кистю руки і щось зблиснуло в темряві. Коска мимохідь зловив металева баклажка, а в ній переливається рідина, дуже схожа на ту, яка колись була у нього яку продав. Де ж це було? Прекрасний союз голодного металу і міцного напою лоскотав пам'ять, від чого в пересохлий рот набігла слина. Випити, випити, випити. Коска вже наполовину відкрутив кришку, проте нараз схаменувся. Думаю, розумний життєвий урок не приймати подарунків від отруйників. Єдина отрута в цьому напої така ж, яку ви ковтали роками і ніколи не припините. Коска підняв баклажку. Будьмо! Перевернув її, коли питво бризнуло на складську підлогу з Дзенькотом пошбурив посудо на куток. Проте простежив і запам'ятав, де вона впала, на випадок, якщо там залишилося кілька крапель. Від нашої роботодавиці не чутно нічого. гукнув до Морвіра. Чи від її північного туцика? Ні, нам слід поміркувати і над можливостю, що вже й не буде. Він має рацію. Вітарія чорним силуетом виднілася в освітлених лампою дверях кухні. Дуже ймовірно, що вони мертві. Що ми тоді робитимемо? й поглянула на свої нігті. «Я, наприклад, виплачу море сліз. У Морвіра були інші набери. «Ми мусимо вирішити, як поділити гроші, які Марката могла тут». «Ні», – відрізав Коска, – «не відчому сильно роздратований від самої думки про це. По-моєму, треба почекати». «Тут стає небезпечно. Можливо, когось із розважальників схопила варта, і, може, саме зараз він видає місце розташування складу». «Захоплива думка, я геш? Я сказав, ми зачекаємо». «Чекайте, як вам хочеться, проте я...» Коска одним плавним рухом метнув ніж. Він просвистів, зблиснувши в темряві, і м'яко вібруючи увіп'явся в дерево всього за якийсь фут чи два від морвірового обличчя. «А це маленький подарунок від мене!» отруйник підняв брову. «Мені не до душі, коли п'яниці кидають в мене ножами. А якби ви промахнулися...» Коска вишкарився. «Я й промахнувся. Ми зачекаємо!» Як на чоловіка, знаного своєю мінливою відданістю, мене бентежить ваша прив'язаність до жінки, котра вас колись зрадила. І мене. Проте я завжди був непередбаченим виродком. Можливо, я змінився. Можливо, я урочисто заприсягнувся віднині стати тверезим, відданим і сумлінним у всіх починаннях. Вітарі пирхнула. Оце був видатний день. І як довго ми чекатимемо? Допитувався Морвер. Ви, мабуть, зрозумієте, коли я вам дам знати, що можна йти. «А скажімо, якщо я вирішу піти раніше?» «Ви зовсім не такий розумний, як вважаєте», – Куска витримав погляд Труйника. «Але у вас вистачить розуму цього не робити». «Та ну заспокойтеся обоє!» – гаркнула Вітарі голосом, у якому звучало будь-що, тільки неспокій. «Я не коритимуся наказом заспиртованого доходяги!» «Може, треба вас навчити, як...» Нараз в двері з Грюкотом розчинилися, і до складу вірвалися двоє. Коска тут же вивільнив з тростиний клинок, брязнув ланцюк вітарі, де й видубила, звідкись маленькі арбалети націлила на двері, проте прибульці виявилися не вартівниками. То були Тіпола і Монза, обоє мокрі, як хлющі, вимазані і закиптюжені, а дихали так важко, наче за ними гналися через половину сіпані. Можливо, так воно і було. Про вовка промовка, а вовку хату! Засміявся Коска. А майстер Морвір якраз тут розводився, як нам поділити твої грошики, якщо виявиться, що без тебе, як від Кардоті, залишилися одні головешки. Шкода, що розчарую вас, прокаркала Монза. Морвір спопиляв Коску вбивчим поглядом. О, запевняю вас, я нітрохи трохи не розчарований. Я кревно зацікавлений у вашому виживанні, адже воно гарантує мені на одну тисячу скелів. Я просто розглядав можливі непередбачені обставини. Краще бути готовим до всього, уставила Дей, опустивши луки, висмоктуючи сік із помаранче. Обережність понад усе завжди. Монза гала складом, підтягуючи одну бусу ногу і міцно зціпивши зуби від болю. Її одяг, який і раніше не давав розгулятися у яві, був геть пошматований. Коска розгледів довгий червоний шрам у неї на худому стегні і ще кілька на плечі, і на блідій укриті гусячою шкірою руці. Праву руку, по суті, кістляве, укритий плямами кіготь, Монза притискала до стегна, так ніби хотіла сховати. Примітивши цю руку кіготь, Коска несподівано жахнувся, так ніби побачив взумисне зіпсовану кимось картину, якою завжди малувався. А може, поте й сподівався володіти нею, а? Він скинув з плечей плащ і простягнув Монзі, коли та проходила повз. Вона не звернула уваги. «Слід зрозуміти, що ви не вельми задоволені сьогоднішнім вечором», поцікавився Морвер. Ми дісталися до аріо, могло бути і гірше. Мені треба перевдягнутися в щось сухе. Ми негайно покидаємо пані. Монза закульгала запелюженими сходами, волочачи за собою порвані спідниці, проминуло морвіра. Тіполо з грюкотом зачинив складські двері і прихилився до них, закинувши голову. У цієї сучки не серце, а камінь, пробурмотіла Вітарі, дивлячись її услід. Коска стиснув зуби. Я завжди казав, що в ній чорт сидить. Протез проміжних двох по справжньому безжальним був брат. Тьфу! Та це похвала була! Вітарія розвернулася і пішла в кухню. Монза встигла зачинити двері і пройти кілька кроків по кімнаті, перш ніж її нутрощі скрутили так, наче її засидило кулаком у живіт. Вона зблювала так сильно, що ледь не задихнулася. Довга нитка гіркої слини звисала з губи, а тоді ляпнула на підлогу. Здригаючись від огиди, вона почала виплутуватися з вбрання повії. По шкірі від дотику мокрої тканини повзли мурашки, а від тухлого смороду каналу, яким просяк одяг нестерпно нудуло. Занімілі пальці боролися з гачками і петельками, шпортилися в гудзиках і пряжках. Крекчучи і задихаючись, Монза зірвала мокре лахміття і пожбурила геть. При світлі єдиної лампи вона впіймала своє відображення в дзеркалі. Згорблена, як жебрачка, тремка наче п'яниця з червоними шрамами на білій шкірі і з мокрим розпатленим чорним волоссям. Ходячи по Майже ходячий. Ти мрія, видіння, сама богиня війни. Зігнувшись від нового нападу на ну вона подибала до скрині і почала тремтячими руками видобувати чистий одяг. Сорочка була беннена, на мить здалося, ніби її обіймають його руки. Ближчої до нього вона вже не буде ніколи. Вона сіла на ліжко, обхопила себе руками, стуливши босі ноги й гойдаючись узад вперед, щоби зігрітися. Знову потягло блювати, тож вона випросталася і сплюнула жовч. Коли все минулося, Монза заправила Бенену сорочку за пояс і нагнулася на тягти чоботи, кривлячись від холодного посіпування в ногах. Занурила руки в миску з водою, хляпнула пригуршу собі на лице. Заходилася витирати сліди помади і білила, плями крові і сажі, відшкрябувала вуха, волосся і ніс. «Монза!» – долиновець за дверей голос Коски. «У нас високі гості!» Вона натягла на покручену бутафорію, що залишилася від руки, шкіряну рукавичку. Зморщилася, просуваючи в неї погнуті пальці, довго уривчасто зітхнула, витягла з-під матраця кальвець і заструмила за пояс. Монза почувалася краще від того, що він був у неї під рукою. відчинила двері. Унизу посеред складу стояла Карлодден Ейдер у червоному плащі, з мереженому золотими нитками. І дивилася, як Монза, намагаючись не накульгувати, спускається сходами у супроводі коски. «Що у вас в біс Кардоті й досі палає, усе місто переколотилося!» «Що трапилося?» – гаркнула Монза. «Це ви мені скажіть, як на місці Фоскара опинився його йобана величність?» Ейдер згилетнула, і чорний струп у неї на горлі ворухнувся. «Фоскар не хотів іти. Сказав, що в нього болить голова, тож Аріо замість нього взяв шуряка». «А той взяв і привелік іще з десяток охоронців тіла», – вставив Коска. «Свою власну варту і значно більше гостей, ніж ми розраховували. А результати невеселі для всіх». «Аріо?» Тихо вимовила Ейдер бліднучи. Монзини очі вп'ялися в неї. «Більше мертвий, ніж вияваний». «А король?» – прожилостіла Ейдер. «Був живий, коли я йшла. Але потім будівля трохи підгоріла, може його й витягли». Ейдер втупилася в підлогу, потираючи скроню рукою в рукавичці. «Я сподівалася, що у вас нічого не вийде. Не пощастило. Це не залишиться без наслідків. Коли робиш щось подібне, вони завжди є. Деякі можна передбачити, деякі – ні». Вона простягла руку. Проти отруту? Немає. Я виконала свою частину домовленостей. Не було ніякої отрути, просто укол чистою голкою. Ви вільні. Ейдер видала гевкітливий розпачливий смішок. Вільна? Орсо не заспокоїться, поки не згодує мене своїм собакам. Може, від нього я ще й сховаюся, а от від каліки ніколи. Я підвела його і наразила його дорогоцінного короля на небезпеку. Він такого не спустить. Ніколи не спускає. Ну що, задоволені? «Ви кажете так, наче був якийсь вибір. Або помирають Орса і решта, або я. У цьому розкладі місця для задоволення нема». Монза, відвертаючись, стинула плечима. «Краще зосередитися на втечі». «Я надіслала листа». Монза зупинилася і обернулася. «Листа? Сьогодні, ще до вечора, на ім'я великого герцого Орса. Я писала його в дещо гарячковому стані, тому точно не пам'ятаю, що там, але ім'я Шайло Вітарі там згадувалося і нікому Коски теж». Коска лише відмахнувся. «У мене завжди було багато могутніх ворогів. Вважаю, що цим можна пишатися. Добре перелічувати їх, підтримуючи розмови за вечерю». Обдарувавши глузливою посмішкою старого найманця, Ейдер звернула її до Монзи. «Там не тільки ці двоє, а Меркато теж». Монза насупилася. «Меркато? Ви що, вважаєте мене зовсім дурепою? Я знаю, хто ви, і Орсо теж знатиме. Що ви живі, що вбили його сина і мали при цьому помічників Може, помста й дрібна, та що могла, ти й зробила? Помста. Монза повільно кивнула. Що ж, кожен за щось мстить. Краще б ви цього не робили. Кальвець тихо дзенькнув, коли вона поклала руку на руків'я. Що? Ви вб'єте мене за це? Ха, я вже й так вважаєте мертва. Та чому я маю турбуватися? Ви не в моєму списку можете йти. Ейдер якусь мить дивилася на неї, Лайдер стуливши рот, ніби хотіла щось сказати, а тоді просто стулила губи і повернулася до дверей. «Не побажаєте мені успіху? Що? Наскільки я розумію, у вас тепер одна надія, аби я вбила Орсо». Колишня коханка Аріо затрималася на порозі. «Ніби ви можете це зробити, чорт забирай». І пішла геть.